امور رجالي صناع حياتي ابنار الالهي منار الهداتي قنام رجالي صناع حياتي ابنار الالهي منار الهداتي تنانوا صبتي وصاروا بذاتي نشيد حياتي صاروا بذاتي رجعنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الابات <تصفيق> ايا من تسمع وخلى المنامه جرى العمر يمضي ورا من شراما العمر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala Koga naš gospodar uputi na pravi put Zaista je upućen Ako ga ostavi u zabludi Nećemo naći nikoga Ko će ga na pravi put uputiti Sjedočim da nema drugog istinskog boga Osim Allaha dželda va'ala I da je Muhammed alihi salatu wasalam Posljen je Laho poslanik Poslan za istinom Uzvišeni i plemeniti kazaju U svojoj plemenitoj knjizi o vjernici Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio na dinu i sakupio ponovno na istom mjestu, da nastavimo govoriti o ovoj veličanstvenoj nauci o spoznaju Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa, lijepa i savršena svojstva, odnosno lijepa imena i savršena svojstva. Bačunas, draga braćo i ciljne sestre, nastavit ćemo govoriti o Allahovim subhanahu wa ta'ala imenima i svojstima koja proizilaze iz isti. Govorit ćemo večeras o jednom od veličanstvenih Allahovim subhanahu wa ta'ala imena sa velikim značenjem. Sa značenjem o kojem svi treba da razmislimo, da promislimo posebno oni koji nisu nupiti. Posebno oni koji nisu na uputi, koji okreću glave od jasnih znakova. A gdje da se okrenemo, ajeti i znak koji postoje za razumom obdareni, a svi tvrdimo i koji vjeruju i koji ne vjeruju da imaju razum. Međutim, ima onih koji svoj razum zaista upotrebljavaju korisne stvari za koje će biti nagrađeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala a ima i oni koji smatraju da su pametni i da su razumom obdareni bel hum kel en'am kako Allah govori za njih oni su poput stoke i ne samo popust stoke nego da su e, dal, da su još gori, da su još gori od stoke jer taj isti razum ne upotrebljavaju. Razumijete? Tako da jasna razlika između vjernika koji jasno vjeruje u Allaha Đalevala, u ono sa čim je On subhanahu wa ta'ala došao i oni koji glave okreću i koji neće da vjeruju u ono sa čim je došao poslanik Muhammed alihi salatu wasalam. Na črdašnje ime draga braćo Jerezan dao se gore čuje, ali Jurči gore ima neki prekidač. Ja ne znam. Da. Jo se čuje sada. Sada. Čuje. Što je sad je? Ko, ko se razumije, hoćeš znači koliko što, što je zna, to. bilo je S to freno, pa da gubi to. Počelo je P to. Trailo se sada. Znate što znaš, pogleda. O oh, da, ja, anešta. Vismila, <coughs> če sada? Čeči. Sveči suvalo, nej prvirao, každa rado, Ja, každa rado, nej? Ja, každa. Pravno. Pravno. Pravno. Pravno. Ajde, še... To crno, kad ste diral, hvala da su... Kad se diral, to crno... Bilo je prorazilo, Da, da, da. I da tu mora sad. I avi kad će bude čuli. Bismila, da nizam je kabel koji je ovdje, nešto iza, malo kakav je nastav. No, nastav, kako je nastav. Ja. Tu. Vidiš tu, neki na nas. Da Eto, da. bismila, čuje se sada? Čuje, čuje, čuje. Hajde. Pa trebaju potvrtiti. Ja, ja, ja. Čuje se? Čuje li Ne znam. Ha, <laughs> ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Ne uslo. Arika, da шо я Uh, nastavit ćemo da večeras, draga braće i cijene sestre, govorimo o jednom veličanstvenom Allahom Tebare Kvetana imenu koje nosi posebno značenje, nosi jedno veliko značenje o kojem trebamo svi kao vjernici da promislimo i razmislimo, a posebno apelujemo na onih koji nemaju vjere pri kod sebe, koji neće da vjeruju, koji glave okreću i oni koji su nedumici da promisle i razmisle o večerašnjim ajetima, o večerašnjima Allahom Tebare Kevetala imenu kako bi nakon toga vratili se Allahom Subhanahu Wa Ta'ala i povjerovali istinskim e, vjerovanjem onako kako to, doliko koji jednom vjerniku da vjeruju Allahom Subhanahu, Subhanahu Wa Ta'ala. Večerašnje ime jeste Elbedija. El Možemo kazati jednom riječju da ono nosi značenje stvoritelj ili tvorac ili jedno od značenja besprethodni to je na našem jeziku kako smo mogli vidjeti koji su pokušali da prevedu ovo Allahu te bareke ime prevode su go na ovaj način međutim jedno značenje jeste da je on stvoritelj i tvorac svega stvorenog odnosno da stvara iz ničega iz ničega i to kada Allah je stvori stvori ga bez da je tome prethodio neki oblik razumijete što bi moglo biti od značenja izumitelj, ako bi se moglo kazati u značenju da se odnosi Allah je Laha dž. ala. u arapskom jeziku ima značenje izumite. da neko kada nešto izumi novo. Znamiste, Laha dž. ala koji je stvoritelj svega stvorenog, koji je postao prije nego što se bilo šta stvorilo, a sve što je stvoreno i sve što je stvorio uzvišen i Laha je predodrijedio odredio, nakon toga i svog sveznavičeg znanja je stvorio, odnosno učinio da se pojavi u svijetu postojanja. I zato smo mi to pojašajalo Allahovi Tebareke ve imenima El-Halik, zatim El-Bari, nakon toga El-Musawr. Razumijete? I ovo je jedna od lijepih Allahovi Tebareke ve Ta'ala imena koja ispada pod ovu grupu Allahovi Subhanove ta'ala imena koji govore o stvaranju osobine stvaranja koja jedino pripada, jedino dolikuje i jedini koji se može opisati tom osobinov je uzvišeni stvoritelj Allah dželevan. Međutim, ovo večerašnje ime se spominje u rivajetu koga veli da Ibnu Muslima. Koji je veli da Ibnu Muslima? Govorili smo u prvim predavanjem o njemu. Poznati ravija koji je sakupio, šta? Allahu subhanahu wa ta'ala imena koja su došla u sunenu imama Tirmizi i drugim suredima, međutim šta smo pojasni, da to nije dio hadisa poslanika alaih salatu wa salam, međutim je to njegov bio i štihad i da se je trudio svakodnevno iz velike ljubavi iz velike ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala imenima njihovim značenjima iz zbog velike pažnje koju je posvijetio hadisu poslanika alaih salatu wa salam Dala Đelevara ima 99 imena koji nauči učić je u dženet, pa se je trudio da ta imena sakupi. Nakon toga, znači svakodnevno kako je sakupio, na svojim halkama pojašnjavao ta ista lahva subhanova, ta lijepa imena, iz dana u dan njegove učenici koji su zapisivali svako ime i to značenje, su spajali, dodavali, znači e imena koje je prethodno znači pojašnjavao tako da jedan dan ili jednog dana osvanulo da svih tih 99 imena koje on sakupio su do da Ali rivayetu poslanika sallallahu alajhi ve tako da je danas poznato u našim levhamana našim prostorima i u celome svijetu znači da 99 imena koja uči na pamet koja uče na pamet smatraju da su to imena koja su došle u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme, odnosno da ih je poslanik sallallahu alihi vseleme pobrojao, odnosno da je taj hadis dio govora poslanika sallallahu alihi vseleme, mi smo kazali da je to netačno, odnosno da je to govor koga? Koga? Velida i pro I njegov rivad je uopće poznat, najviše je poznat, znači u u svijetu, u sveti knjiga ne posta, znači neka knjiga koja govori o Allahu i lijepim imenima, a da se ne vraća na taj rivajt. Među tim postoje drugi prenosioci, odnosno ravije koji se trudili da sakupe tih 99 Allahu lijepi lijepi imena. Jedan od njih Abdulaziz ibn Husajn Abdulaziz ibn Husajn koji je također pokušao da sakupi ova Allahova lijepa imena, također je došlo u drugim rivajetima, znači jedan i drugi spomnio 99. Allahu i lijepih imena s tim da se predaje razliku odnosno u rivajetu, poredak tih Allahu i lijepih imena se razluke u određenom domenu, što znači da je jedan naveo određeno ime, dok drugi ga nije smatrao da je Allahu i lijepih imena, razumijete, ali jedan i drugi 99. Allahu i lijepih imena navodi. Treći rivajet je koga Abdul Melik sanani koji je također poznat po rivajetu koji prenosi suneni, 99. Allahovih lijepih imena spominje i navodi međutim, ovo večerašnje ime albedije, on ne navodi, on ne navodi. Dok Abdulaziz i Walid ibn Muslim navode ovo večerašnje Allahovite bareke ve ta'ala ime koje ćemo pojašnjavati, s tim da imam poput Haj, Ibn Hajaraskarani također smatra da je ovo jedno lijepi Allahovite bareke u ta'ala imena, također smatra imam kurtubi, i mnogi drugi učenjanci, Gaspa Antrevi su oni koji se bave i koji su pokušali da savkupe i pojasne laho-lijepa imena, navode znači ovečerašnje laho-ime, jedno od Allahu i Subhanahu Vatala lijepih imena. Dok, s druge strane, Ibnu Hazm, poznati učenjak, ne smatra ovečerašnje ime, LBD, da je jedno od lijepih Allahovi i Tebarek i Vatala imena, kao što ga ne smatra današnji veliki učenjak koji je preselio Rahmetullahi ibn Usajmin, uh, Rahimahumullahum džemija. To je ukratko značio večeršim, lijepom, Allahom te bareke v.t. imenu. S da kažemo da mnoštvo ili veliki broj učenjaga smatra da je o jednom veliki, veliki je Allahovi subhanahu v.t. imena i da su mnogi oni koji su sakupili Allahova imena posvijetli posebnu pažnju, su posebno dijelo napisalo Allahovim lijepim imenima poput imama Bejhekija koje je napisao znači posebno u knjigu imam Portobi svrstavaju i brajaju večerašnje ime u imena znači od da je jedno od lijepih bareke vetara imena u arapskom jeziku u arapskom jeziku znači ima više značenje el bedje znači nešto što je inovacija neka novina e, i zato je došla riječ bid'a bid'a Nova Tarija, Novina. Stim kada se vrati na Lađana Vala, znači on je taj koji stvara nešto što nije postojalo, što nije prije toga, znači oblik neki sličan tome je postojao. Danas ljudi kada pokušaju nešto da stvore, jer da izmisle, koliko se trude, dok Lađana Vala vijećemo iz Ajeta koji ukazuje na Oveločanstveno ime i ono što dovazi nakon toga da je njemu subhanahu wa taala lahko bilo šta bilo šta stvoriti. Ibdaa ima značenje stvoriti i oblikovati tako da vidimo znači nakon novine inovacije imamo ibda što znači stvoriti oblikovati formirati nešto vraća se i vraća se na laha angel džele, de leva ala ibtada takođe kažemo da ima značenje nešto novo izmisliti uvesti i zato je došla novotarija najopasnija stvar koja je zabranjena u vjeru islamu da uvedeš nešto odina od što nije odina od i što nije bilo u vremenu poslanika alejslatu wa saama i ashaba znači zabranenou u potpunosti vjera Allaha Hadis je usavršena, u potpunje na strane Allaha dželela vela poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dostavio umetu podučio je umet svemu onome što je umet bio potreben da se poduči pa tako Abdullah ibn Mesud je govorio dragi braćice i cjene sestre da nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve nisu pogadal nisu vidjeli pticu koja leti iz zraku, a da ona nije ukazivala na znanje o kojem je obavjestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme idu drugim rivajetima da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio i sa svojom uzvišenom gospodaru, a umet je podučio kako da se podapiru poslije male, male i velike nužde. Zamislite, kada je u ti stvarima poslovnik Zavoglaha Ljiga sve vreme govorio, o kamenčićima, broju kamenčića koliko možeš koristiti prilikom potiranja, jel, posle male nužde, šta mislite teko o ovim velikim stvarima, koje su, znači, toliko značajne, koliko su vrijedne, bez kojih čovjek ne može ući u džennet i ne može začuvati džehennema, a da poslani sl. Allaha nije znači, pojasnio put istine i put zablude i zato je kazao da vas ostavljam na jasnom putu čija aj noć poput njenog, poput njenog danja. I neće zalutati, znači, sa tog puta osim Harik, osim onaj koji glavu okrene i koji je sam sebi dozvolio, dozvolio, znači, da bude upropašćen. Spominjanje ovog uzvišenog Allahov Subhana Uvatara imena u Kur'an. Ovo ime, znači, draga braća i sestre, spominje se u Kur'anu Kur na dva mjesta. I zato brate pažnju šta je došlo, odnosno šta će doći prije u Kur'anskog ajeta kada budemo govorili o plodovima spoznajemog velikog imena i kako se ajeti završavaju. Prije svega u suri Bekare, 117. ajeta, mi ćemo pojasniti 116. ajeta u nastavku. Allah džele Vala kaže Be di aus sema Stvoritelj nebesa i zemlje. Wa iza qada amran fa inma yakulu lahu kun fayakun. Stvoritelj nebesa i zemlje. Zamista su na nebesa i zemlja. On uzvišeni te barekevetana stvoritelj nebesa i, i zemalja. S tim da nakon toga Allah dželevala kaže akada un dželevala želi nešto da odredi samo kaže budi i ono biva. Znači, kada razmislimo o vasijoni, svemiru i svem onome što se nalazi u njima, o zemlji, što je u zemlji, iznad zemlji, ispod zemlji, subhanallah, Allah je stvrde svega toga, pa onda ukazuje koliko je to njemo lahko. Kada odluči nešto da učini, samo kaže budi, budi ono biva, subhanallah. Znači veličanstvo je uzvišen, el-Azim, stvoritelj Allah je stvorio koji je sve ovo skladno, skladno stvorio, vidjet ćemo značenja, šta su kazali učenjaci po pitanju ga kog imena Zatim u suri Al-An'am, u 101. majtu Allah kaže Bedi'u s-semavati wal-ard On uzvišen je stvoritelj nebesa i zemlje. Pa nakon toga kaže Enna je lehu valadu wa lemtekun lehu sahibah. Kako da njemu uzvišenom il da on posjedio je dijete kada nema žene. Subhanallah. Ovo ćemo posebno pojasniti. Allah okazuje da je stvoritelj nebesa i zemlje, što znači da je apsolutni vlast svega onoga što se nalazi i na nebesima i na zemlji. Pa nakon toga se čudi, Allah pa kaže kako, i ukazuje stvorenjima, kako da on ima dijete kada nema, kada nema ni žene, pa nakon toga kaže وَحَلَقَ كُلْشَيْهِ A on Subhanahu wa ta'ala sve stvorio. A oni mu pripisuju dijete, pripisuju mu znači, drugu i sve, kako kada je on stvoritelj svega, nakon toga kaže وَهُوَ بِكُلُّلِ شَيْءٍ عَلِيمٍ i on je sve znajući zna, Subhanahu Wa Ta'ala posljedio apsolutno znanje o svemu stvorenom, sve što je stvorio u tančine zna, i u tančine poznaje, znači sve stvoreno dobro, on Subhanahu Wa Ta'ala poznaje. I zato je, znači, nakon ovoga jako bitno zašto Allah kaže da je stvoritelj nebesa i zemlje, a nakon toga negira, negira da ima dijete, negira da ima drugu ili nešto kada njemu sve to pripada on mali kurmulk je pripada apsolutna vlast sve vlasti zemlji, dunjanja prolaznog nebesa ahirata sve Allah dželevala se gađa i on je znači taj apsolutni vlasnik. znači kada se odnosi na vaha Allah dželevala jom jako je bitno da obratimo pažnju što su učitelji kazali ez da džaj rahmetullahi alej kešebedi ussemawati vel ard i on je stvoritelj nebesa i zemlje pa on Rahmetullah Ali, time je želio uzvišen i Allah ukazati da je On jedini stvoritelj nebesa i zemlje. Koliko danas postoji ljudi koji se pitaju odakle, kako, kako je otpočelo, kako se je pojavilo, razumijete? Koliko danas postoji ljudi koji postavljaju ta pitanja? Allah u Kur'anu jasno kaže, i ovo je knjiga La reybe fi, knjiga u kojoj nema u kojoj nema nikakve sumnje. Na početku Allah Đelešana pojašava. Tako da onom ko ima razum, ko svati i razumi Allah Đelevala njegovu veličinu, njegovu snagu, njegovu moć, poput večerašnje ajta i ajta kojima govorimo, će mu biti tako lahko, lahko svatljivo, znači da svati da razumije da je on Subhanahu wa ta razstvoritelj, da je on stvorio i nebesa i zemlju. I da je njemu kao takvo veličanstvenom, velikom, uzvičenom, moćnom, silnom i snažnom, lahko da stvori sve ovo što se danas vidi, što mi možemo primijetiti koliko je znači što je Gajib, nevidljivo, koliko se danas teko. Planeta, razumijes? svaki dan gotovo su nešto pojavljaju vidjeli smo neku novu planetu, nešto novo se otkrivo, razumijete? Da li ima života tamo, da li nema? Nešto nepoznanca, Gajib, možda Allah Želevala otkrije od tog znanja nešto da ljudi svate da vidi. Nač ima nešto što se vidi, nešto što se ne vidi. Koliko je onoga što se vidi, a ukazuje na moć i veličanstva a koliko koliko ima onoga što se ne vidi, al će se može u nekom vremenu e, saznati nešto o tome, pa ćemo doći neki novi informacije što kaže još na veću veličinu i moć uzvišenosti Allah te bareke te bareke te taala. Ibn Kesir rahmetullahi alejhi kada govori o ovom ajetu badiu's semawati vel ard, stvorite nebesa i zemlje kaže Znači da on stvara bez prethodnog primjera. Nebesa kada je stvorio nisu postojala, razumijete? Zemlju kada je stvorio nisu postojala, nešto slično tome, nešto prije toga da je postojalo pa da se ono kopira, razumijete? Neuzubila sa Allahu dželevana pripiše to. Danas vudi kada... Jel, dođu do nekog e, otkrića, nečega, ili su pokušali da kopiraju razumjeti u nekom smislu, imaju neku osnovu, dakle počinju, dolazi do zaključka, do nekog novog otkrića, ili ne dok Allah želevala stvara, a da prije toga ne, nešto nije postao slično tome, da primjer toga nije bio, nije postao, Allah želevala lahko mu je Subhanahu wa ta'ala, znači bilo šta stvori šta god, on Subhanahu wa ta'ala poželi. Zato on Subhanahu wa ta'ala toliko je moćan, i mudar mu u svom govoru da pojašava kada bi mora bila mastilo, tinta, a sva, e, sva stavla zemlje kada bi bila kalem, pero, da zapišu, njegove riječi ne bi zapisao, mora bi presahnula. Allah želava, a toliko je mudan, sveznajuć, da bi mogao, znači, govoriti, govoriti toliko, da bi mora tolika, znači presahnula, ne bi zapisala riječ uzvičnog Allaha Subhanahu wa Tala. Tako i On Subhanahu wa Tala moćan u svim svojim osobinama, svim svojim osobinama, pa znaju se tek njegove moći u stvaranju. U stvaranju znači, koju on posjedio Allah, Tebarek, Ebe, Tala. As, kada čovjek promisli i razmisli, onda pogleda stvarnost u kojoj živimo, koliko ljudi glavu okreću, koliko negiraju postojanje Allaha Subhanova, Tala, i ne žele da ga prihvate kao gospodara, ne žele da kažu da su zvijezde, ukrasne mjesa koje je Allah Jadršanu ukrasio i koje je stvorio, nebesa da je Allah Jadršanu stvorio, nepomična brda planine, danas ljudi Subhanova kada pogledaš telefon najnoviji neki model taj je moćan danas se koristi znači moćno auto avion je l'se nešto moćno moćno sve se dive nečemu što je čovjek izumio izumitelj postao znači za jedno možda se neko trudio godinama dvije, tri, 3 neko možda kraće ili neko u dužem period, izume neku stvar mi dolazimo nakon toga i trudimo se da kažemo kako je to moćno čudi se suhala ono jeste znači i fino, i skladno, i lijepo, razumijete, za pohvaliti. Međutim, ko pohvali Allaha nevala, kako njemu dolikuje stvoritelju stvorenja nebesa i zemlje. Pogledajte planine. Šta mislite koliko godina imaju ove planine? Šta im fali? Stavlja na planinama, rijeke, voda, izvori, nebesa, uhras i dunjaluka. Stvoritelj koji je divan, koji je najljepši, najbolji stvoritelj, koji najbolje oblike daje. Koliko puta kažemo hvala moćnom stvoritelju? koje je ovom moćno i skladno oblikovao i stvorio. A svakodnevno spominjamo i hvalimo ljude koji dođu za znači, noka se pojave sa nekim izumom i čudimo se, i se, divimo se, mašava, mašava. Gdje je mašava da se divimo Allahovom stvarenju? Allahovom stvara i to kad se vrati ponovo na čovjeka, pojedinca, koji je opet Allah Jalešanu stvorio i podario mu sičušan organ u tijelu, to je mozak. Da, pogledajte, odakve se to počeje da on sve to izmisli. Razumijete? To je neka inovacija i svega ono što se pojavljaju u svijetu. A Allah, Allah je stvorio i svi imamo mozak. Nekoga koristi, nekoga ne koristi. Razumijete? Svi. Svi su mi pametni, razno obdaren. Samo što se među nama znači, postoje ogromne, ogromne razlike. Tako među čovječanstvom. Neko se isiče po nečemu. Ali Subhanallah kada se vrati, analizira i vidimo i kome se to sve pripisuje, pripisuje Salahu Subhanahu Wa Ta'ala koji daje i svoj padla koliko hoće kom je, nekoga je izvisio nekoga u nizio nekom da za i nekome ne uzma za i nekog ne da znači berići nekom da berići nekom da, ampak po nekom nedana pa sve se vraća na Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Gerir rahme kaže on je vladar nebesa i zemlje LBD vladar nebesa i zemlje na kojima sve svedoči njegovo jednoći i nebeste stavnici, nebeste stavnici zemlje, svjedoči njegovu Tebare vetala jednoću. Pa kaže, i priznaju pokornost njemu. Nakon, nakon toga kaže, jer on je tvorac svega i svačega, koji stvara iz ničega. Tvorac svega i svačega, koji stvara iz ničega. I to je, znači, glavni, glavni opis odnosno pojašnjenja lahovog Tebare vetala imena El Bedi. Stvoritej, tvorac svega i svačega iz ničega, suhanovo. Razumijete? Auto. A mi bi da bi ovaj telefon, šta treba sve za ovaj skontati? Šta mu je potrebno? Allah Đelešanu stvara iz ničega. Ništa mu nije potrebno. Tebi znači bilo šta. Da pokušaš da dođeš, da treba. On sve što treba, Allah Đelešanu stvara iz ničega. Iz nepostojanova. Zatim kaže stvaralac i davalac egzistencije bez prijethodnog osnovna i primjera prema kojem bi to učinio. Ne i primjer na osnovu čega Allah Đelešanu stvara, jer on stvara onako kako on Subhanovat hoće. I u svom njegovom stvaranju je vrhunac je poti. I vrhunac mudrosti. Razumijete, možda nekad da čovjek pomisli nešto da ima neskladno. Međutim, u tom neskladnom postoji vrhunac mudrosti Allah'a subhanahu wa ta'la, koju možemo nekada dokuć nekada i ne možemo, u stvari i nije, i nije nam naređeno dokućimo mudrost svega onoga što vađe lašanu stvara, jer on se ne pita za ono što radi, a mi ćemo biti pitani za ono što mi radimo i što mi činimo. <kuh> Al-Hatab bi Rahmetullah Ali je kazao, al-Bedi, stvoritelj stvorenja, stvoritelj stvorenja koji stvara iz ničega bez prethodnog primjera. A nakon toga čini to da se nađe u svijetu postojanja. Razumijete? A on Adjelašano stvara i on je Halik. Razumijete? On je predodredio šta će se, šta će se desiti, šta će se pojaviti. Zatim je on Elbari, koji nakon toga, znači čini da se to pojavi, ali to što se pojavljuje i je on el Musawir, koji daje oblik tom što će se pojaviti. Razumijete? I on je el Bedije. Nakon toga znači vidimo i svi možemo da svjedočimo Allahu Subhanehu, Subhanehu wa ta'la stvaranjem. Sadi Rahmetullah Aliih je kazao Bedije ussema wati vel ard, stvoritelj nebesa i zemlje, pa kaže to jest njihov stvoritelj koji je stvorio u najljepšem obliku. Znači da se biru da si zamišljao, da si promišljao, nešto se ne možeš zamisliti, nešto ljepše do onoga što je vlad želevala stvorio i nebesa, nebesa i zemlju. Zatim kaže, čija je ljepota dostigla vrhuna svakog vida ljepote. I zad ove ljepote nema ljepote, sumarno, razumijete? Kad čovjek treba se tome divi, i zato su došli ko ne promisli o stvaraju nebesa i zemlje, teško onom koji prouči i ne razmišlja do njima, kako, Allah, kako je poslanik sa Allaho alihi wa sallame ukazao za zanje ajit i sura alimran, koji govori o stvaranju Allaha Tebarek i nebesa i zemlje. Čovjek gleda, ne razmišlja. Čovjek gleda, ne promišlja. Razumijete? A čovjek kada malo promisli, kada se malo zamisli o svemu tome, ah i šta Il ćeš osjetiti strahopoštovanje, poniznost prema uzvišenom Allahu subhanu ve taala. S druge strane, drugi put koji ubireš od tom razmišljanju, promišljanju te deboru kuranskih ajeta, habibi, je da se tvoj iman povećava. Ne važno zvolti sebi da tvoj iman ne stagnira, ali iman nikada neće biti na jednom mjestu. One stoji, on ili pada ili raste. Što li se radiš, dobre djela tvoj iman skače. Što se prepustiš strastima, šubhama, vesvesama, šeitanojim stopama, on opadah. Tvoj hal danas nisi vedan, nisi sretan, nisi super, kontaž, ovo ono, to je pokazatelj onoga što nosiš u prsima danas. Čim se malo bolje osjećaš, lijepo je super, ti jako imaš, jako nemaš, elhamdulillah svakom halu, razumijete, tvoj iman je odskočio, nešto se skontuo, nešto si čuo nešto je pruzrokovao, da o tvojom srcu proradi ono što Allah želevala voli, a to su dobročinstvo, dobra dijela, ljubav prava muslimanima, zašta muslimana njihovi prava, znači da se paziš šta pričaš sa čim Allah želevala da govoriš ono što izaziva lahocelvara što će bude se koniš čuvaš razumijete a danas toliko imamo izazova od naših sjela naših druže naših sastančenja slušanja ideš ulicom vidiš na pijaci na mjestu i radiš uvijek slušaš gotovo da prevladava zlo jer goda se pojavi razumijete i veloj znači mjesta mečlisas s hiladima hajra i na tim hajra Sijelima, kada pogledam njihovu majštinom, upućuju na hajn. Međutim, kada malo sebeš tu, opet čuješ šar. Jer gotovo da nijema sila da je sačuvano gibeta, nemimeta, potvore i ostali stvara. Okupirali, okupirali smo naša sjela, naša druženja, svim i svačim osim onome što vodi ka Allahu i njegov, njegovom zadovoljstvu. Ljudi treba da se trude da se trudi, da se vrati na ona sila i družina kojima su bila shabi poslanika sallahu alihi veseleme. Imam Kurtubi ra'ahmetullahi alihi, kaže Bedi awsema'vati vel' Ard, da je lanđelevala stvorite nebesa i zemlje, pa kaže jedno značenje da je on Tebare Kebetala ukrasio nebesa i zemlju. Jedno značenje, znači u kategoriju svoje knjizi navodi ova mišljenja koja smo mi već naveli, Zatim spomni jedno značenje da ima da je on, subhanahu wa ta'la, ukrasio nebesa i zemlju. Zatim je naveo kur'anski ajit i sura An-Nur, 35. ajit, Allah Đelešanu kaže Allahu nuru samavati wal-ardu. Allah Jalevara, je izvor svjetlosti i nebesa i zemlje. On je nur. Hijabu mu nur. Zastor. Na njegovom licu, izveđu njega istvarenja od nura. Njegovo lice je nur, subhanallah. Zato će ta svjetlost biti toliko vještava i sjaj veliki, da će biti e, uživanje i e, slaz gledanju Allahovu Tebareke vatana, veličanstvenog lica. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas počasti i uči od onih koji će u pogledu i gledanju njegovog uzvišenog lica. Zato ovdje u ovom Kur'anskom majetu, odnosno pojašnjava imam Kurtubi, da je značenja bedi da je on ukrasio nebesa i zemlju, kao što je dao svjetlost nebesima i zemlje. On je izvor te svjetlosti, on daje tu svjetlost. Nakon toga kaže imam Kurtubi, da nebesa i zemlja opstoje njegovom voljom. Znači, prije toga da je on stvoritelj nebesa i zemlje, da je svjetlo nebesa i zemlje, a zatim da nebesa i zemlje opstoje njegovom, njegovom Tebarekvetala voljom, pa kaže on je taj koji je ukrasio i nebesa i zemlju. I tako da kaže, sva ova navedena značenja imaju ili spadaju u riječ el-ibda. El-ibda znači stvoriti, oblikovati. Sva ova značenja se vraćaju na ovu riječ da je on Bedi'us samavati wal-ard. Subhanehu, Subhanehu wa ta ta'ala. Šta su plodo ispoznaje ovog veličanstvenog Allahov te bareke wa ta ta'ala imena? Prvi plod raje da čvrsto vjerujemo, a pozivamo svi one koji imaju nedomice i šubuhu i sumnju u postojanja Laha Đelevala, da čvrsto vjeruju nakon ovakvih argumenta i ovakvih Go, znači, iskaza od strane Allaha Đalevala, njegovog govora, a koliko znači već mi govorimo Allaha Đele kao stvoritelju, koji je opisan savršenim svojstvima osobinama, koji je opisan najljepšim imenima iz koji proizilaze takve savršene osobine, koje niko ne posjeduje. Zato prvi splod jeste da čvrsto vjeruješ da je On subhanahu wa ta'ala stvoritelj nebesa i zemlje, i da nikada, nikada ne dozvoliš ni šeiton, ni svima onima koji ubacuju sumnje i šubhe u srca ljudi, da pomisliš da to tek tako došlo, teh tako je nastalo neki prasak, bum, i to se sve tako porijedalo. Nikada, nikakom slučaju, nego je došlo od strane mudrog, sveznajućeg, uzvišenog, moćnog, snažnog Allahate barekevata'ala, stvoritelja svi stvorenja, također kao stvoritelja nebesa i zemlje, koji je opisan takvim veličanstvenim osobinama, koje ne posljeduje niko osim on subhanu wa ta'ala, lej seke mislihi šej, ne postoji neko poput njega, niko nije kao on. Niko kao Allah dželevala, pa tako niti u njegovom zatu, njegovom veličanstvenom biću, a također niti u njegovim svojstvima. Ne postoji neko koji ima osobine poput Allah, a jedna od Allahovih osobina jeste svojstvo stvaranja. Niko ne može stvoriti kao Allah, niko ne može doći sa nečim da je sličan Allahom hmm. dželevala Prije svega daču što su stvorilja nemočna da stvore ono što Allah dželevala stvara, jer je on Halik. I kao takav je zaslužan da bude obožavan. Kao takav pripada mu pravo da mu budeš polizan, da upadaš na sežu, da od njega moliš, da od njega tražiš, da samo njemu robuješ, da samo od njega strahuješ, da se samo od njega nadaš. I vrhura svega toga da se samo na njega oslanjaš. U svim svojim poslovima, u svim svojim stanjima. I kao takav, ako to sve budeš imao oko sebe, može se nadati uspjehu i na Dunjaluku i na Ahiretu. I na Dunjaluku i na Ahiretu. Svi oni koji nemaju ove stvari navedene pri sebi, moraju da ih izgrađuju, moraju znači da se vraćaju na ono čemu su bile prve generacije. Prve generacije bili su, bili su na, na ovakvim uvjerenjima, na vakvim stavovima, na ovakvom ubriđenju, jekinu, jasnom, jer nije bilo šubje, nisu dozvoljavali, nek su oni bili ti koji se naturaju i drugima davete, a nisu čekali da drugi njima davete, da drugi njih pozivaju delalet, nego su oni imali nur koji je od Allaha Čelevala došao, Kitab koji je mubin, jasna knjiga, došao od onoga koji je mubin, jasni i očitiji. Sa knjigom jasnom i očitom, preko poslanika jasnog i očitog, sa ajetima jasnim i očitijim, prepunih znakova došlo je čovječanstvo. Pa kako nakon svega ovoga ljudi mogu glave da okreću? Kako mogu da kažu da ne žele da slušaju? Kako mogu da izbjegavaju, da bježe od onoga u čemu je lijek? za njih same, za njihove duše, za njihova tijela gdje im je uspije idu njalu kajahireta. Svi žele kuću mira, kuću spasa, kuću uživanja. Međutim, kuća uživanja i kuća spasa može doći samosljeđenjem onoga sa čim je došao Muhammad. Muhammad sallallahu alihi Allah, wa sallam. Allah kaže Rabbukum rabbus samavati wal ardi ladhi paparahun Allah gospodar Rabb je ona isti gospodar koji je stvorio nebesa i zemlju. To je vaš gospodar. koje je stvorio nebesa i zemlju i ono što je u njima. Rab, kada se bude neku, kada bude neko upitan, ko je tvoj gospodar? Moj gospodar je Allah gospodar nebesa i zemlje i svega onoga što je stvorio. To je naš gospodar. Moćni, silni, snažni. Niko nije kao on. Niko nije kao on. U svim njegovim, te barek, vetano, veličanstvenim osobinama. Zatim, draga braćo, drugi post poznaju ovog veličanstvenog imena Da Allah Đerešanu kada stvara ono što smo već pojasni, kada stvara nešto novo, prije toga nije znači postojalo nešto slično tome. Nema primjera za to. Ne ponavlja se. Allah Đerošano kada došao sa nebesima i kada došao sa zemljom, nisu postajale. I to ukazuje na njegovu veličinu, na njegovu snagu, na njegovu moć, na njegovu uzvišenost, u svakom pogledu. Čovek kada promisi samo se malo vini sa avionom u visine, Subhanova. Koji osjećaj? Kada vidiš sve ono ispod tebe, iznad tebe, gdje si, ti? pomisliš da su nebesa ovi oblaci. Nekada kiša je od oblaci, pa to prvo nebo nisu, ana kada pada zdje to nebo, koliko je to nebo? Prvo nebo donjačko, zatim nije drugo donjačko nebo, pa treće, pa četvrto, peto, šesto, sedmo. I za sedmo dolazi kursi iznad kursije dolazi arš, iznad arša Allaha Đele nešto ne pojmo, ne shvatljivo, ne ograničeno. Ne možeš ograničiti Allaha ne možeš ga pojmiti, ne možeš ga pohvatiti. To je uzvišenje Allaha Đele koji je stvorio sve ono što je ispod njega. Sve ono što je ispod njega Allaha Đele Vala je stvorio. I to u najskladnijem, najskladnijem obliku i Allaha Đele Vala kaže Zalike alimul gajbi wa shahadatil azizur rahim. To je Allah dželevala, poznava koji poznaje skrivene i vidljive stvari, skriveni i nevidljivi svijet, odnosno najvidljivi i nevidljivi svijet. Allah dželevala El Aziz, moćni, snažni, Er Rahim, i samilosni. Subhana koliko je god moćan u svojoj vladavini, u onome što je stvorio, još više je milosti prema stvorenjima, još više je milosti, sve što ukazuje njegovu moć, njegovu silu, veličinu sve drugo ukazuje njegovu milost. Koliko je milostiv prema nama, ljudima, stvorenjima, koji toliko griješe, koliko, to, koliko, koji toliko griješe, pogledajte nas, koji da kažemo smo oni koji smo predane Lahu Đelevala, naši postupci koliko ukazuju ono što znamo i što ne znamo, a su prostavlja sa Lahuim propisima. A te kada pogledamo ljude koji nemaju veze sa vjerom, koliko griješe prema Lahu Subhanahu Atala, a on je milostiv ne uništava, ne kažnjava i ne požurije sakažnjavanjem. Jerogovi lijepi imena je halim koji je blaglo sa stvorenjima. Da im šanse, da im život pruža, im nove mogućnosti da se vrate i pogodamo vrhunac mudrosti svega toga da čovjek radi i možda grije 50 60 godina, nakon toga se vrati Allahu dželle vad. I ubiće ubije ni u džennet kaže poslanik ali sallallahu alejhi ve sellem. Kafirubio muslimana muslimana shahid. Odđe u ženska prostorstva. On kao kafirubio muslimana Šta se je nakon toga? Nakon toga prolazi vrijeme, prolaze dani i godine, se on još više čini djela kufrane vjerstva i podisputi muslimana. Ali dođe je trenutak, Allah žele valaga uputi. Uputi na hajr, postane musliman, zatim stupi u rade muslimanske vojske, počne se boriti i preseli košehid. I ubica i ubijeni u džennet gdje će uživati u hladu znači zadovoljstvo Allaha Đale, ala, u Simonu onim, onim stvarima koje je pripremio za iskrenje vjernike. Pa zamislite susreta između ubicima i vjernog Ali to Allaho hikmet, Allahu Allahova mudrost, el-hakim. Niko nije kao On. To ne možeš pojmiti, ne možeš shvatiti danas, da ti je neko ubio nekoga u familiji. Koliko je veliko znači da mu oprostiš, da ne dođe do krisasa odmazde. Koliko je to veliko, razumijete. I teško čovjeku. Allah je koliko oprašta, koliko prelazi. I ono što kada oprosti više se ne vraća niti posjeća, a to se radi, to se radi. A mi znači uvijek se vraćamo na to. Zati Malađelašanu kaže, elazi ahsane kulli shay'in khalaqa, koji unaljevšem obliku sve stvari. Sve što je stvorio u naljevšem obliku je stvorio. Uzvišen Allah te bareke vetana. Zato Allah je Lašanu kaže beta baraka Allahu ahsanul khaliqin inaka uzvišen i slavijen veličanstveni Allah dželevala koji najljepše najljepše stvara čovjek kada promisli, kada razmisli o svemu ovome što Allah Đalevala, i o nama samima kada pogledaš kako se skladno stvoren šta sve posjeduješ razumijete od ovih čuna osjetila osjetila samo kad čojite razmisle veličinu i uzvišenost Allaha subhanahu wa taala I zato treba čovjek da bi se malo vratio, bude svjesniji, da promisli o sebi. Da promisla o svojim organima. Kako ga je Allah skladnim skladnijim učinio? Šta mu je sve podario? Ko je taj stvoritelj koji tako skladno učinio? Da fekcera, znači dan i noć, se radi. Koja će to mašina toliko raditi? Ali tu mašinu čovjek izmislio. to srce i te organe Allah želevala i učinio iz ničega. Šta su bili? Šta se bio, Arhe? Šta su bio? bio? Kaps sjemena. Prije kapi sjemena ništa. Od kapi sjemena, pogledajte sada, sad imaš možda i ulučan, ili si babu, imaš djeca, razumijete. Ali to uzvišenje oblađe daš Ano učinio. Stvorite svega. I zato ovakve stvari povećavaju nama iman. I osnažuju naš iman. U lijeloj jeke naša srca, Ahil, da nikad ne dozvodnije se pokolebaš i da ostaviš put istine. Nikada! Jer sreću nikad ne biš na drugoj strani, osim na strani istine. Nikad ne biti sretan. Koliko god da imaš, šta god da činiš, Ahil, ako glavu okreniš od lava puta. Dok se budeš držao Allahovi granica, njegovi propisa i puta sa kojim je došao Muhammad alaih salatu wasalam, bit ćeš sretak, uživat ćeš. Makar ta tvoja sreća kratko je trajala, u smislu da kratko je živiš pa preseliš, a tek onda, tek onda dolazi uživanje. Zato poslaniku alaih salatu wasalam, kada su ponudili život, Allah Đelevala nak.. prije nego što mu dušu uzeo, ponudio poslaniku alaih salatu wasalam život na Dunjaluku ili povratak Ahiretu, povratak Allahu Đelevala, pa je nice. odabrao šta? İşte ahiret, vječno uživanje, cijeljeno, plemenito društvo kojemu dolazi od strane Allaha žele vama. Razumijete? To je kuća i mjesto za kojem treba tvoja duša da žudi i čezni. Iz dana, u ulazak u noć, da promišljaš i razmišljaš o tome, da nastojiš, da se umili svom plemenitom gospodaru koji je plemenit, milostiv, i da znaš da to neće izostaviti iz one spanašene skupine ako se budeš trudio. Ako se budeš trudio, budeš se na Allah, što sam sločni trud vidi? Nekad je neko mogućnosti više da uči, nekad je neko mogućnosti manje da učini, ali se boji Allaha, makar sa polovicom kurme, Makar sa polovicom hurme. Ha, bi možda imaš iliado mana kad udjeliš. Brat od tebe, nema ahi, nema, nema ni hurmu. Ali ima nije, subhanallah. Ima nije da mi je Bože dragi, kao što ona ima bogataš, toliko sve bi dijela na tvom putu. I isti su nagrade, subhanallah, isti zbog iskrenog nijeta. Dok imaš fasida koji troši te iste pare na razvrat i odgovarače kod Allah za to, imaš osobu koja nema mogućnost, nema para da troši u razvrat, ali kaže dam je ja bi pod po ja bi saksurao, i ja bi furao, ja bi ovo radio i ono, razumijete? Isti su u grijehu, iako ovaj to ne radi, isti. Kodan, što znači nijet? A pogledajte na ove neizmjene milost prema robovima, da te po nijetu toliko nagrađuje. Imaš, nemaš, ali maš u srcu ono što ona ima, razumiješ kad ima para kad nema para. I onda ste isti, sumala. I dođeš sutra na hirad kao siroma. Ako si siroma. Razumijete? I pogledajš na obrda svojih dobrih dijela. Znaš da ih nisu činju. Ako si sa nijeti Mahi, bio si iskren, radi Allaha želevala, u ime Allaha, sve što si radi, radi se radi Allaha Subhanahu Atala. Ono što nisi bio u stanju, prižrkivao si, u ime Allaha, kada je bio mogućen, si to bi radio. I to, i to ćeš naći kod Allaha Subhanahu Atala, jer svaki trudbenik svoj će trud naći kod pravednog sudije, koji neće učiniti nepravdu, koji neće učiniti nepravdu, niti prema pa kome, pa čak i prema nevijenicima. Oni koji su, znači, u nevijerstvu lutali, koji su ga vrijeđali, koji su ga psovali. Ni prema takvim Allah dželevala neće, neće učiniti nepravdu. Čak i među njima će postojati te ređe u džehennemu. Neko će više govrati, neko će manji, sve, u ovisnosti njihovi, njihovi loših dijela. Sredjeći po, draga braću, jeste da uzvišen Allah dželevala spominje ovo svoje veličanstveno ime u ajetu za kojeg učenjaci kažu da je odgovor kršćanima i mnogobošcima koji opisuju Allaha subhanahu wa ta'ala da ima znači sinove, da ima djecu ili da ima kćeri. Razumijete, za meleke su govorili šta? Da su to kćeri. Allaha subhanahu wa ta'ala a kršćane, odnosno židovi i jevrijeji govore za Isaa da je sin, da je sin Boži, odnosno da je uzir sin, sin Boži, neka Allah žele valat čist i uzvišen od ovakvih Allah Allaha subhanahu wa ta'ala kaže وَقَالُوا تَحَذَ اللَّهُ وَلَدَا I oni govore, Allah je uzeo sebi djete. Subhane, o sam govori, sam se veliča i slavi. Neka je uzviše veličanstvene, Allah je uzeo sebi Zar može neko biti toliko, znači, hrabar i drzak da kaže takve krupne riječi, da Allah je uzeo sebi sebi djete. Pa on sam se veliča i slavi, subhane. Zatim kaže, Be ma fi samavati wal ardu. Ne, njegovo je sve, i što je na nebesima i na zemlji, subhanu. Znači si probrao svega toga što je Allah dželešanu stvorio, sve što je na nebesima, sve što na zemlji, kada ima dijete. A sve njegov vlasništvo, sve pripada Allahu, subhanu, Atala, on stvoritelj. za znači se može neko naći koje je ravan Allahu dželevala. Ne postoji znači, neko ko je ko on, subhanu, njemu pripada sve, stvoritelj svega i nebjesa i zemlje i svega onoga što je na nebesima i na zemlje. GUNUN LEHU KANITUN I sve što je i na nebesima i na zemlje njemu robuje. Njemu je pokorno. Htio ti to prihvatiti ne? Ti se pokora na Lahu ČELEVALA. Učini sebe da ne spavaš, šahir. Učini sebe. Ne možeš znači. Mora se pokoriti Lahojim sunenima, njegovim zakonima koje učine Dunjaluku. San se vladati. Pi pilule, koliko god hoće doći truta, opet mora zazpiti. Znači, moraš se pokoriti. Pokušaj da izbigneš smrt Nemoguće. Jer je Allah odrijedio. Pokušaj poljezi da izbigneš? Ne, jer je Allah Želešana odrijedio. Pokušaj steći i metak. Ako ti ga Allah uskrati, nikad ga neš steći. Razumijete? To su suneni Allaha Želevala na Dunjaluku. Za svakog pojedinca. I zato su svi pokorni u Allahom kaderu, u njegovoj odredbi. Niko nije u stanju da uzvratili, odbije, Allahovu đelevala odredbu koja se spušta na stvorenja. Zatim Allah đelešanu nakon ovog Kur'anskog ajeta, gdje znači on, subhanahu wa ta'ala, ukazuje na tvrdnju nevjernika, da opisuju da on ima dijete, on je negira, subhanahu wa ta'ala, ukazuje da je on uzviše veličanstveni zad njihovi tvrdnji. Zatim ukazuje da je on gospodar apsolutni nebesa i zemlje i svega što je u njima. Da je on stvoritelj nebesa i zemlje i svega što je u njima. I da je sve to njemu pokorno kaže nakon toga Bedi ussema vati vol I on je stvoritelj nebesa i zemlje. A čovjek promisli, da razmisli šta to ti pripisuješ Allahu dželašanu? Šta si se umislio? Kursišta se. Da li imaš dokaz od Allah dželešanu da je on to ukazao? Nemaš. Allah dželešanu se čini uzvišeno toga. Prepisujemo sobinama nijakoosti, a on opisano sobinama savršenstva. Razumijete? Nema potrebe za tim. Zati kaže Allah dželevana: "Wa idha qada amran fa inma yekulu lahu kun A on koji je gospodar i stvoritelj nebesa i zemlje, kada samo nešto odredi, kaže: "Budi." Kun odi ono biva. Znači, pogledajte snagu, moć, uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala da samo to kaže i to na kraju biva. Veličanstvenost Allaha subhanahu wa ta'ala, moć u svakom pogledu i ovdje vidite koliko su zalutali oni koji pripisaju Allahu dželevala djecu, dijete, znači ili Koliko su daleko ospoznali Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko su daleko ospoznali veličine Allaha subhanahu wa ta'ala, Jer da su ga spoznali, istinskom spoznaju, nikada to ne bi tvrdili. I zato je jako bitno da čovjek spozna Allaha subhanahu ta'ala, a ne možeš se spoznati, Allah ne može se spoznati, osim kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva. I zato Allah, pogledajte, gotovo nema jednog ajta, a da u njemu ne opisuje ili ukazuje na svoju savršenu osobinu, ili da ne ukazuje na svoja imena i njihova značenja. Koliko je bitno poznavati i saznati, Allah ne samo da kažeš ima Allah, Ima Bog, osjeća ovdje, ne moraš upoznat svog stvoritelja, svog stvoritelja koji je opisan to, sa tolikim nepobrojivim savršenim osobina, nema broja. Nema granica s osobinama Allah želevala. Posebno u njegovim dijelima, nijema granica, razumijete? Čak i imena Laha Subhanu wa ta'ala niko ne zna njihov broj. Jer je nešto on objavio, a nešto je ostalo njemu, kod njega, u njegovom znanju. Poslanik a.s. u hadisu koji nam prenosi Ebu Musa Buhari, a bilježi Buharija i muslim kaže sallallahu alaihi wa sallame lejse ahadun evo lejse še'un asbera ala eva semijahu min Allah ne postoji neko ili nešto znači ravija kada neko ili nešto da više sabura na ezijetima koje čuje od Allaha subhanahu wa ta' ovi ezijeti su širk Vrijeđanje, psovanje, nepokornost, Allaho subhanahu wa ta'ala. Ne postoji neko ko više je saburan. Ah i ti kaže neko nešto sutra, ono danas se saburan, sutra niješ preko sutra, zate. Allah žele vala svakodeno, pogledajte koliko samo crkva ima. Šta se radi u tim crkve? Koliko ljudi ima koji širk čine, koji božavaju kipove, lažna božanstva. Koliko ima nepokorni, koliko ima oni koji prelaze u granicu, Allaho te bareke ve koji griješe, To čovjek ne može ni pojmit, koliko se sad u ovom trenutku grijeha čini na Zama, zamajskoj kugli. A Allah Jelala, sve to gleda, sve to motri i ne požurije sa kaznom. A kaže nakon toga, poslanica sallahu alijih vasaleme, innahum le yad'aun lehu veledan. I nakon toga što je zijetel Allah sallahu alijih oni mu još pripisuju dijete, A pogledajte rezultat svega toga kaže poslanisova sellem va innahu la yu'afihim A on nakon svega toga i daje im nafaku, hrani ih, prinese onima i liječi ih. Daje im zdravlje, briše njihovim tijelima. Znači ti mušnici, mnogobojci, nevjernici, griješnici, kad pogledaš da je zdrav je, Allah džellešanu podario zdravlje u tijelu i jede i pije, uživa u blagodatima Allaha Čelevala i nakon toga opet Allaha Čelevala vrijeđa za svoju nepokornošću, odnosno ovdje konkretno je došlo, znači pripisujući mu dijete, neka je uzvišen Allah Subhanahu wa ta'ala, otvrnji koje mu pripisuju u nevijenici. Zati Allaha Čelešanu kaže u suri Marije u 93. majtu do je do 15. Tog, in kullu men fi samavati wal ardi, illa atir rahmani abda. I ova tri ajta koje ćemo citirati su jako bitne sa promislanjima. Znači ne postoji bilo ko ili neko ko živi na besmenjena zemlji, a da neće doći pred milostivog kao rob. Kao rob. Neće bi silnika, oholnika. Svi će doći polisni predani Allahu džellejale na suđen danu. Pa kaže Allah dželle şan: "Vlakad A on je sve njih dobro upamtio i sve njih pobrojao. Subhana. Danas ka čovjek ode na fakultet. Pa znate profesor sad ima stotinu studenata. Poi va nemamo. Ono. Ko su šta su nepoznaj. Ona je se potpisuje za onoga, je Ti znaš je tu, potpisuje je ovo, ono, zna, a on nije tu. I tako mogu prevariti, izdavljati profesora. Međutim, na sudnjem danu, subhanallah, Allah Čele Vala garantuje da je pobrojao i da je upamtio sva svoja stvorenja, sve što je stvorio. Niko neće izostati, svaki pojedinat će toći i stati, a Allah Čele Šalan će da je tu. Moći Allah Čele Vala, pogledaj stvorenje, Je komo kapaciteta pamćenje 100% nema je može pamti. Tek da zanima osobine šta radi, Allah gelala se to zna. To su delstvljeni ajet na kojela dželal dželalun kaže pa kaže: "Vu kullih maatihi yoma al-qiyamati I svi na sudnjem danu će doći pojedinačno. Pojedinačno je ah, nema te garantela. Ma kodas da nasitiješ gurije sa se te, jel ispred tebi, iza tebi, te vizat te sa strane, niko te ne može pričiti. Na Asudni danahi, i ako se bio takvi, ako se bio dovakvi, onakvi, doći ćeš kao pojedinac i tvoje stanje Allah dželevare će zati da si tu, da stoiš. I taj dan će biti tegoba, težak dan posebno za nevjernike. Posebno za nevjernike. Za licemire. Biće težak i za vjernike. Jer će vjerovjesnici tog dana govoriti Allahu dragi, samo spas, spas, spas. Dok ne dođe, ili dok ne dođu do poslanika Muhammeda kojem pripada šefat, odnosno veliki šefat. Svi će se svi će strahovati, svi će, svi će se plašati. Znaš kao vijedni kada bude strahovao tog dana, šta tek očekivate onaj koji ne vjeruje Allaha subhanu wa ta'lu, koji negira stvoritelja nebijesa i zemlje i svega onoga što je u njima. Čemu će se nadati? Zato su ovi ajiti, veličanstveni ajiti, da čovjek promisli i razmisli Da na Dunjanu, ah, kogod da te okružuje, s kim god da si, ima kakva ti je poroca, svi on imaju svoja prava. Svi on imaju svoja prava. Ali najveće je pravo koji treba da gledaš je Allahovo pravo. Jer te poroca neće pitati zašto, kako ka si ti glavni u porodci, jel? Međutim, kod Allaha želeo Allah ćeš biti pitan. I morat ćeš mu odgovoriti. Šta si činio? Šta si radio? Čemu si svoj život posvijetio? I ko je, ili šta ti je prioritet u životu bilo, znači na dunjaluku? Razumijete? Zato nemojte da propustimo ovu priliku koju nam Mela Đerašanu dao. Priliku koja kratko traje, da bi zaslužili vječnost. A vječnost ne može, se zasluža, se preskoči stanje ahireta. staje, drugog svijeta, tvoje smrti, pa nakon toga ideš direktno, ne Ahi. Kabur! a zabiju kaboru, proživljenje, pa sve što se dešava na proživljenju, pa tek nakon toga sirat, moš uspjet niješ uspjeti, prijeći. I tada će biti ispit, pa ulazak, odnosno dolazak u vrata dženeta, pa nakon to ulazak. E za taj trenutak čovjek treba da se trudi, kada na tim vratima dženetskim bude tolika gužva, a između jednog štoka vrata dženeta i drugog, kao između Meke i Šama, Allahu Ekber. I kaže poslanika resa, tog dana će biti velika gužva na ulazu u dženet dženetlija Boga će biti suran. Znači, nije nešto malo pa čovjek treba se raditi tim trenutcima, da živi za te trenutke, ali da zna da dženet ne dolazi tek tako, nego kroz veliki, veliki trug, veliko, veliko zalagaj na na dunjalku. I posljednji plod spoznanog veličanstvenog imeja, draga braća, da je ovo večerašnje ime shomenuto u hadisu poslanika alaihissalatu wasalam, koje ukazuje na ismu alazam. Najveličanstvenija Lala Tevareke Vetala ime. Kaže poslanik Aleslatu aslan prije svega dana sa radi Alanu da je sjedio s Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, a nekakav čovjek je klanjao i proučio sljedeću dovu, a nakon te dove kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme što, kazao je velike veličanstvene riječ. Kaže: taj taj čovjek izgovorio: Allahumma inni es'aluka bi annaka alhamd Allahu, dragi, ja te molim i o tebe tražim, jer čvrsto vjerujem i ubjeđen sam da tebi pripada svaka hvala. Allah, ovakav, pogledajte počitke dobi. Zatim kaže, la ilaha ila enta. Nema drugog, Boga koji se obožava, kojim se bade čini osim tebi. Ti si jedin istinski Bog. To je jekim koji je izgovorio u ovoj dobi, ovaj čovjek. Zatim kaže nakon toga, entel men Bedi usma vati val Al menana, Allahu ađele vala lijepo ime. U drugom rivajtu došlo Antel Hanan, Val menan, o tim edima ćemo govoriti Zatim je kazao, nakon menana, Bedi usma vati val Pa nakon toga kaže, ya zal jalali val ikram, ya hayu ya qayyum. Sva Allahuva imena. ovom hadisu navedena, Allahu ađele određena imena. Nakon toga, poslanik sallallahu alihi wa sallam kaže لَقَدَعَ اللَّهَ بِسْمِهِ الْعَظَمُ Zaista je ovaj čovjek i dozivao Allaha Allah, sa njegovim najvećim imenom. Najuzvišenim imenom. Allaha Allah, su sva imena lijepa. I sva imena su mu uzvišena. Ali posto jedno ime koje se znači odluke na ostalim Allahom i tebareke v.a. i menima kao što je došlo ima di isma, i drugima di isma koje smo odlu prije pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme on je molio Allaha dželle vala sa najuzvišenijim Allahovim dželle vala imenom pa kaže iza du'ye bi ejab kada se Allah dželle vala tim imenom doziva Allah takvom robu se odaziva kada se Allah dželle šano pozove takvim imenom Allah dželle se odaziva pa kaže nakon toga va iza su bihi ata a kada se nešto tim imenom od Allaha dželle traži to da. Razumijete? koje je naučio ovu dovu? Samo dovom završavamo. Znači, veličanstvena dovu koju bi trebalo svaki od nas zapoznanje i zna. Posljedno svi mi imamo hađe i potrebe kod Allaha dželevala i svi smo ovisni o Allahu subhanahu wa ta'ala. On uzviće naovisno stvorenja. Dovimo svakodnevno pa tako. Znači, bi bilo lijepo da naučimo ovu dovu. Da je kažemo, da zovemo i prizvijemo Allaha dželevala ovim veličanstvenim imenima. U ovom, znači redosljedu ovdje, je došlo više Allahovi Tebare Kvetala imena. Ali jedno od ovih imena, jesmo na A jedno od imena koje je spomenuto, Bediyah. Bediyah osema Vati Vlade, nebesa i zemlje. Molim Allah, žele Vlade da su puti napravi put. Da nas učinjati pravi iskreni Allahovi Tebare Kvetala vijenika. Istinski boraca za njegov din. Da nas poživi na istini, usmrti na istini. Da nas izvede sa ovoga dunjalu, kada je on Tebare Kvetala zadovoljna s nama da uputi nas, naše porodce, našu djecu, naše potomstvo, da nama, našim roditeljima, da uputi naše naukućenje, da ujedini naša srca na istini, da ujedini naša safove, da zbliži naše safove na istini, da neprijateljstvo mržnuje, prezir izbaci iz naših srca prava muslimanima, da rasučini iskrenim svojih robova, da pomogne sugaču u cijelom svijetu muslimana, posao da ću u Siriji, subhani kallahu, muhamdi, kašćeru la ilahi, la Asnaki, kato, koli, kwa jizakum lakhe.